Unde trebuie mai multă răbdare decât în diplomație? Mi-e frică, mă că n are să-l poată traduce. Și îți spui drept, mi-ar părea foarte rău. Nu stii ce cășoară drăguț? Să vă ajute Dumnezeu să o stăpâniți. Eh? să să reușească? -i, dacă -i întârzează, tocmai asta este un semn care speranțe să reușească amintirea. Dar asta degeaba, Ah! Vei vezi că nu o cunoști. La ea nu merge așa, agalea. Merge, iute. Nu o cunoști? Să vezi. Zilele trecute.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 Domnule Mandatie, ai scăpat. Ți s-a luat în considerație că ai servit cu zel și activitate. Ești menținut în serviciu. Dar eu întreb. Cu lefa redusă, domnule director. Ai răbdare, zice directorul. Fiindcă s a suprimat trei șefi de birou, rămâi dumneata ca șef în biroul dumneavoastră cu lefa respectivă. Care va a sosit că înaintat. Firește! <sus> Ce-i zis directorului? Să trăiești, domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și. Și nevasta va sta Fără diplomația ei. Dacă să dau muștele de în Câte ceasuri să fie? Șapte și Nu mai vine. Teribilă nerăbdarea. Trebuie să vină ne și eu. Nu știu de ce, dar.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 După aerul ei radios, se vede că eminenta diplomată a reportat un deplin triumf. L-ai tradus? Ei bravo -s. Cu cinci mii? Cu? Nu ți-am spus eu, nenemandach. Dar cu cine am o noară? Amicul ești jurnalist. Dumneata ești ăla care scos moftul român? Da, coniță. vă place? Mă nebunesc! Bine, frate, tot spune mandate că sunteți prieteni, Nu, no, de ce nu-l trimiteți? și tu să nu l trimiteți că pe mine m-a refuzat. Să ne refuze? <laughs> Se poate. Atunci să-l trimit? Vă rog, doamnă. Dați-mi adresa. Ei vă zăți? Ce-a spus ea, diplomația ei? <laughs> N-ai văzut cum te a tratus? Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. fără zece minute de dimineață ce are să fie peste zi? E, ia să pregătim noi registru. Auzi, așa a apărut un client la ghișeu Să mai aștepte, e abia șapte fără cinci N-am început misia e, Șapte fără două Capte fix. Să ridic oblonul. Dumneavoastră ciocăneați așa? Da. Dumneavoastră nu știți că biroul se deschide la șapte? Ba da. Ridică, domnule, că mi-ai prins gâtul în gilotină. Ce pofteți? Am, am o afacere de registrat. Ține, domnule, oblonul? Povtiți pe ușă, înăuntru, dacă aveți vreo afacere. Uh, uh, nu. Nu, era să mi dai nasul. Mm. Știi ce teribil mai ai luvit? Pardon, dar nu stric eu. Dacă văriți așa capul. Uh, nu face nimic. Nu aveți un scaun. Poftiți. Mm. Teribil sunt de robust. Mă rog, dacă nu vă supărați, aveți apă? Da. E rece? Potrivită. Nu îi puneți gheață? Ba da. Așa. Îi puneți gheață? Firește. E fir, e e, ăsta e Da, avem filtru. Moșer, dacă nu te superi, te-ai ruga pentru un pahar cu apă.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 Cum să o scoată din puț? Apa, că văz că nu prea are amicul de gând să vie. Uite-l! Dacă nu te superi, mai dai unul? Na s-a dus dracului, am pierdut-o Ce? ce e vorba, am pierdut-o A fost o petiție Nu frate, B B Batista Mău, te super dacă te-ai să-mi dai Batista din Italia. Nu mai un moment E pe birou Ce fă-și? Ce fă Mersi Uuu, dumnea și dumneata dușești ca mine E unde, Tocmai mi-o dat și mie? Un moment de, de. ce udă e. Poftiți! Merci! Dacă nu te superi E jos, în partea cealaltă a biroului. Ce? Batista, lăsați o cu eu Merci! Domnule! Zici că ai venit cu afacere, mă rog, noi nu avem timp aici să sunt de vorbă. Nouă ne plătește statul, le apă să lucrăm. Mă rog, ce afacere? Stai că spun. E cald al dracului. Uh, Poți să sun? Destul, domnule! Ce poftești? Dacă nu te superi, încă un pahar, mi al dracului. Azi noapte... Am umblat forfota cu niște prieteni, nici n-am dormit, știi? nu e așa că se cunoaște că n-am dormit? Ba bine că nu! pe unde n-am fost? Ce ați dorit? Aaa, drăguță, dacă nu te superi, m-aș ruga încă un pahar cu apă. Așteptați! Aveți mult de lucru!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 Apa, la domnul! De la fără. Merci. E, mă duc, așa, care va se zic că la pensii care va se zic.. Pune inima Băiți, la loc! De, da, mi o țuiculită! O vă rog! Da, că nu se putea, s-o supă pe cocoana a Bine ai făcut că și așa e destul de supărată. așa? am invitat de repede nimeni, dar de tine când i-am zis? Supărată? Tocmai acum de sărbători? Da, de ce? Să hai să căutăm o că te văd că am înghețat. Bravo, nenestasache! Stai să spun, Manola, că tai că să vezi istorie. Închipăiește-ți, monșer, că te câteva zile nenea Andrei, senatorul. Știi cât ține el la familia noastră? Oh, <gânt> mai. Așa că vine dumnealui, ca după obicei, la noi și zice... Ei, virșor! Virșor! Virșor! dracule! Uh, unde eram? Uh, să ne Andrei, pe la dumneavoastră. Da, tamana așa. Vine și zice...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 Stai să vezi răci. Ieri dimineață eu lipseam de acasă. Vine mișu, profesorul. Mișul nostru, care îi dă meditații la băieți. Dar știu, cum nu. Așa. Și vine pentru ca să le dea vacanță. Așa. Băieții se potrivi să căpleca să la soră mea mândi, ca să o feritisească de sărbători. Că un făcut, domnule, nu altceva. Cum adică? Când n-ai trebuință de ei, strigă după tine pe uliță. Cine moșă? Cine strigă? Și acum când încrabă măseaua după o sanie, <laughs> Știi ca e azi? <laughs> Unde țineam? Uh... Da, da, da, da, cu venirea lui Mișu Nu-s băieți și nu, băieț, nu Profesor se duce Dar neva să-mi-a pleacă și ea să târguiască De ale casii câte ceva Că știi, dacă le lași toate pe ajun Nu le mai poți priditi Birzar! Divideu, oprește Sonia! Bine oh, că a dat Dumnezeu Haine, ne-ne am Am <laughs> da. În Hai, din mă întorc eu acasă, îmi spune fata că s-a dus cu pe-n Zic eu, bine Ei, Dacă luam câte o țăicuriță fiartă ne încălveam Stai, stai, să vezi mai departe Se face 12, ea că vine și a agrivița Da, foarte supărată Zic, da, ce e mașer Ia Ce, băiește-și ce mi s-a întâmplat? Inelul spune-o, nu mă mai fierbe o ală seagă Inelul Pierdut? Nu. Slavă, domnule, piatra Care piatra? Cum care piatra? Hai să mă nebunești Eu am să te pe tine, nu vezi cum vorbești? A, cu inelul, cu piatra Păi inelul n-avea o piatră Brilențelul? Păi de ce nu zice așa, soru? Zic, zic, n-aș mai zice, am pierdut-o Piatra, adică de la inelul lui Nene Andrei Oh, ce spui, când? Acum,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 nu zic că se găsește, pată-te-a Da de unde știi? Poate că se găsește? Adică, dumneata, zici că nu se găsește. Ba nu, din contra. Din contra? Care v-a zic că și dumneata aici de idei că se găsește. Ah, în sfârșit, bine că a dat Domnul Iisus. Hei, oprește! Da, și eu zic la fel, Se găsește. Da, mai bine e să nu spui. Ce faci, nătără, urină, auzi, oprește-o dată! Hai, hai, hai, nene, s-a s-a ceea, hai, ține-i aici. Multa Dacă s-o găsi, îți dai pe-o seama ce surprinză pe lumea ei. Sărumină! Se putea să nu viu, madame Pana Pe bine, mai iertați un moment. Dacă nu veni, mă supăram foc pe dumneata. Pentru mine invitația unei dame așa de grațioase ca dumneata este o poruncă strașnică oh. la care peste putință să mă gândesc măcar a nu mă supune. <laughs> merci. Ah, Ce-am aflat, madame Panaiotopoul? Ce? Pietricica de la... De la inelul care mi l-a făcut ca două, Andrei. Ah. Cine ți-a spus? Nenea Sasaki! Ah, Închipuiește-ți? Te poftim? Poftim la... în salonaș. De Mulțumesc! Mersi, dar... Nenea asta sa chiar publicat în jurnale De? Poate că se găsește Ei, De unde știți, dumneata că nu? Cum o să se mai găsească? Tot ce se poate, Coniță Hriviță, nu ne dai ceva? E domaniu-l la chiar de gerat așteptăm Imediat! Numai să vie și Mișu A lăsat vorbă că vine pe la șapte ceasuri și jumătate Îmi ah, pare foarte bine prin soare, pe ce poftiți că nu se mai găsește? Mai o fac prin soare că se găsește Pe ce? Pe ce poftiți? Pe altinel la fel Pe altinel la fel <laughs> Domnul Mișu da, Ei bravo, vezi cu istoria inelului și-am uitat ce. lui Mișu nu i-am luat niciun cadou O să supere băiatul Hei, așa Să rămână, madame, să rămână ne ah, Am onoarea domnul Manolache. Domnule, Da ești de un lux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 Briant? Da... Unde ai găsit-o? Ce să găsesc? Piatra! Care piatra? piatră? Asta din cravată! Briantul, frate! Al, am de cadou, Nenestasache. Da? De cadou? O, parol? De la cine? Ce-ți pasă? Am pus să niște pastramă din pod. E de la mamița. O pregătește dumneavoastră să te liniștește. Prea mult deranși, Madame Panayotou. Acrivicio! Ce e? Ia uite tu la cravata lui Mișu. La nu frate, piatra! Aleită cu... Văzuci, văzuci, dar el la n-are. <gri> nu înțeleg nimic. Ai știut anunțul eu? Poftiți, trecem la sufragerie. Pe onoarea mea, Mișule, să nu te știu ce băiat de treabă ești și câții la noi. Nene, nene, ai scris lui nene Andrei? Ei promis că îi scrii. Luați loc, luați scriu Mâine. Pe onoarea mea, Mișule... Luați și câte cu țâi culiță, las, că, liță. las da. că vă știu eu! Prămul de Noroc și sănătate! Eh, ce zici, Mișule? Se găsește? A, știu eu, nenea asta, Eu zic că se găsește! <laughs>